Eli kolmas, kolmas pätkä tätä ennakkoa, ettei nyt liian raskaksi mene kerralla kuunneltavaksi niin tota, tosin oikein kahjoille, niin mä voin kyllä tämän löydä tonne, että varmaan viimeisen poistauksen yhteyttelyä koko jakson sitten kaikki yhdessä koos jos aikaisemmat osat on mennyt ohitte mutta kuitenkin, niin tässä keskitytään siis meillä on jäljellä vielä ässät, jyppi, tappara ja jokerit mielenkiintoisia joukkueita jokainen tulevallekin kaudelle, mutta tota no, niin otetaan tuosta toi neljäntenä Viime kauden runkosarjan lopettanut hallitseva soimestari, porin ässät. Kyllä. Tuossa tauolla yritin miettää, miettiä, että mitä siitä asetelmasta oikeastaan voi niinku hyvä sanoa. Et mestaru on ihan todellinen asia yleensäkin. Hyvä puoli on tietysti se, että yleisö tulee yleensä paikalla. Ja sit sitä, sitä kannustusta yleensä löytyy, mutta kaiken pitää tietysti osua nappiin. Mut se on aika vaikea yhtälö. Sen kanssa, että S ei ole kyllä juurikaan vahvistunut tai edes pystynyt säilyttämään tuota miehistöään, että pikemminkin päinvastoin, että se tulee olemaan kyllä, kyllä vaikeata siihen, että toki kaikki semmoinen taloudellinen puoli ja, ja, ja semmoinen just kohu ja tämmöinen, mitä siellä on vielä tällä kaudella ja toivon mukaan. Niin menee edes kohtuullisesti, niin se on tietysti ihan positiivista, koska sit se s kiinnostaa. s on kyllä ihan mielenkiintoinen nippu tulevaksi kaudeksi. Niin paljon on muuttunut joukkue. ja sitten samaa, siellä on paljon kysymysmerkkejä, mutta, mutta, mutta positiivista. positiivista kyllä siinä on samalla, kun siellä on joukkueesta lähtenyt paljon kovia nimiä, niin on sinne toisaalta sitten tullut siihen. Omalla tavallaan mielenkiintoisia nimiä, että Niklas Haagman, Kamil Krebs, Dragan, Umiseevich Umi ja tämmöisiä. Niin kun... On tosi vaikea lähteä arvioimaan s tulevalle kaudelle, koska se pelityyli tulee varmasti muuttua niin paljon viime kaudesta. Et, et Pekka Virta. Se on hauska nähdä, että millaista kiekkoa hän sit haluaa, että kaudella pelaa, tai nyt alkavalla kaudella. Se on totta, joo. Tota, että Onko Peksi ottanut vähän uusia tuuleja? Mun se, että tota, hänen TPS-pestissä yksi hankala juttu oli se, että tota, no, niin, ei välttämättä ollut ihan kätesopivat työkalut, plus sitten se, että sitä hänen, hänen kiekkoa vastaan oltiin opittu pelaamaan jo aika hyvin. Mutta tota, se, mikä tuossa si joukkueessa kuitenkin on, niin mun mielestä on, siis keskustaan ja peräpäähän on rakennettu aika hyvä kivijalka. Keskusyökkä osasta on mielestäni ihan yksi liikan parhaita, jos vaan niin äijät pysyvät terveenä ja taso ei heittele, niin siinä on kuitenkin niin kreps kreps joka tällä, tällä keikkaa toivotaan että pystyy vähän parempaa pistelukemaan ku kuin viimeksi. Sitten Mika Niemi kuitenkin, niin vähintään hyvä kakkonen siinä. Severi Sillanpää on ollut hyvä kolmosentteri ja Henri Heinos taas on mielestäni nelos, nelosentterinä, jos ajatellaan lähtökohtaisesti tai kolmosnelosentterinä, mitä tässä on, niin kuitenkin ihan siinä roolissa yksi liikan parhaita. Sitten puolustuksessa, niin mun mielestä puolustus näyttää kans äärettömän hyvältä. Siihen nähdä, että siellä on kuitenkin just oikeat pelaajat vähän niin kuin jäi. Okei, niin kuin tottakai Heska olisi varmaan haluttu pitää, mutta toi Cowen niin voi varmaan häntä ehkä vähän paikaa, Koska Tommi Taimi pelaa paljon paremman kauden, mitä viime vuonna. Sitten taas sitten talo ja Sam Malkangas, Marttine, Malkamäki, tällaisia kuitenkin, jotka siellä on ollut, niin siis hyvä Oikein hyvä runko siinä, mm. minkäpä rakentaa. Mutta kuten todettu, kysymysmerkkejä riittää, mitä, mitä Miika sanostaa sitten ensimmäisenä esille. Niin, kyllä. Tietyllä tavalla tietysti ässät menetti paljon justiinsa Jarmiaan ja Savinaisenkin pois, lähdös, pois lähties, Ja Ryan ja Brudin olisivat playoffeissa niitä ihan vain pelaajia. Ja mä en ihan niin just ole vakuuttunut, että et välttämättä jostain Niklas Haakmanistakaan on ihan mihinkään ykköskettu. En tiedä, mutta se on kysymysmerkki. Sitten taas puolustus on säilynyt aika pitkälti samana. Joo, mutta sieltäkin lähti se tavallaan paras jos Heska pois. Sitten, et, et siihen sitten, että jos just tota, Kolpi niin hän on sitten se kysymysmerkki sit siellä puolustuksessa. Ja kyllä ehkä yksi suurin kysymysmerkki on, kysymysmerkki on kyllä toi Pekka että et onnistuu hän sitten tällä kertaa? Ja siihen, siihen liittyy sitten se Pelitapa ja kaikki muut, niin se on yksi iso kysymysmerkki tässä. Joo, mä nostan esille viime kevään paras pelaaja. Se on ehkä semmonen sensaatio Antti Ranta, kun lähti pois. Niin mm. Siinä oikeasti tulisi tila, tuli kuin kuka tahansa maalivahti, niin siinä on aika kovat, kovat saappaat. Ja nyt tilalla on Juusa Riksman ja Rasmus Rinne, ketkä yrittäisivät korvata hänet, se on... Omissa papereissa se ei ole edes pieni kysymysmerkki, vaan se on aika iso kysymysmerkki. Että, kyllä Riksman on edelleen hyvä maalivahti, mutta et, milloin viimeksi hän on pystynyt pelaamaan kokonaan ehjän kauden. Et... Niin se on tämä plussin, plussin tota noin, niin kvartaalimaalivuorit. Niin. <laughs> niin. Et... Kaksi, 35 on ollut viime kaudella niin pelannut, että... no. Se on vaikea, vaikea no. tai siis todella helppo nimetä maalivahtiosasto S ja isoksi kysymysmerkiksi. Pelkästään sen takia, että, että pystyykö Riksman pelaamaan koko kauden. Mm. Joo, ja sitten se, että vaikka olisi terveenäkin, niin kyllä mä vähän sitä, sitä kanssa että mihin suuntaan se ura on menossa noin mm. muutenkin, ja rikkonäisiä kausi, niin mikä se todellinen tasosi sitten on, vaikka olisi terveenäkin. Niin kyllä mä otan Molariostakaan seottomasti nimeä, mutta yksi, mikä mä koko kesän tässä ihmetellyn, niin, että kun on nimenomaan, niin sanoit, että tuo keskusta on keskustaa hyvä, pakistoa hyvä, Molari on, no. Se voi, ole, se voi olla teoriassa hyvä, että Riksmanin totta kai on niin kuin nimenä, nimenä sikäli ihan, ihan hyvä. Mutta tota no, niin se, mikä minua ihmetyttää, että tuo laituriosasto on mielestäni, niin Mestaruutapuusta oli joku, minusta oli lähes jopa järkyttävä, varsinkin vertaista, että mikä se keskusta siellä on. Niin. Haakmanin hankinta oli iso juttu totta kai. Eero, eloon näköjään luotetaan todella paljon. Ei sillä, että siis kuten varmaan niin viime kauden vastaavaa juttua kuullut, niin mä sitä, sitä siellä puhui, että se on tai siis monta vuotta jo tässä puhunut, että, että elossa Elos olisi potentiaalinen maalintekijäksi, mutta sitten taas heitetäänkö se vähän niin kuin nyt turhaan iso, iso ruutu, Sitten se, että siellä on edelleen Tuomas Pilmanille tarjolla kakkoskentän ruutu, niin se on aika, aika iso, iso kysymysmerkki Sitten umisevits, joka ei ole jalalla tosiaan mikään raketti kuitenkin luisteluvoimaa vaativassa liikassa, no sitten ei kukaan kärkilaitureista ole mikään, ei Hakmanikaa enää entisensä siinä luisteluterävyydessä, niin... Se on mielenkiintoinen, ja plus sitten se, että, että, että kyllä sinne mun mielestä olisi kaivannut sinne alempiin ketjuhin, niin tässä näin just, että ennen kuin kuuli hänen lopettamisesta, niin mä ihmettelin, että miksei S.A.T. esimerkiksi Niko Niemi se ole tai sitten vaikka venäläiseen, tai tämmöisiin kavereihin, mitä kuitenkin on vapaana, niin just tämmösiä rutinoituneita kavereita alempiin kenttiin, niin siellä on mun mielestä niin just kun Tuomas Huhtanen saattaa olla vähän ruheisossa roolissa, ja mä en niitä... No, okei, okay, en, en, en toki tunne niitä SC-junioreita, että oikeasti mukaan joku niin valmis tulemaan suoraan tuohon, niin tuo laita hyökkää osasto, niin, niin siinä on iso, iso ongelma sitten, jos ei, sieltä ei löydy, löydy niitä Niin, aatteeksi tämä Siga, Siga Jäglitsin, menisin unohtaa tyystin, joka tota, no, on jo vähän niin kuin, toivotaan ilmeisesti vähän samaa, mitä Brudinista oli, mutta et, se, että al on hyviä tehoja, niin se sm vielä yhtään mitään mun mielestä, eikä sielläkään kuitenkaan mitään niin kovaa jälkeä, niin, niin. tuolla hyökkäjä hyökkäjäosasto saattaa olla ongelmaksi. Mutta kuka sieltä tästä suurinta vastuuta kantaa ja miltä paikalta ja mitä lie? mitä Miika sanoo tähän? Niin, tota no, niin, mä, no, tähän voisi ehkä ajatella näin, että puolustuksesta, tota, no, niin, Löytyy se kaikkein suurin kokemus, ja ollut S tavallaan nyt viime pari vuotta, eli Ville Uusi talo. Hän ehkä oli viime kaudella ei ollut, ei ollut tota noin, ehkä ihan sitä, mitä sitä edellisenä kautena, kun pääsen majukkojen partajakin näin, mutta hän on varmasti tota noin, on just siellä hengellisellä siilullisella tasolla niin kuin sitä vanhaa S, niin varmasti tekee ainakin sitä kautta niin tasasta suoritusta ja on niin kuin iso osasta puolustusta sinänsä. Et Hyökkäyksestä on hyvin vaikea sanoa, niin ihan pommin varmaa. Ehkä Eerojolo saattaa olla sellainen, joka se kevyesti, liki 20 tai enemmän, mutta ei sekään ole mikään semmoinen takuvarma, en, en voi ihan takuvarmasti uskoa siihen. No mä nostan tohon, vaikka puhuttiinkin jo vähän tuosta Haagmanin, että mikä hänen todellinen isku, ei hän varmasti mitään pistepörssiä tule voittaa, tai välttämättä olisi kärkisi olla, mutta, mutta kyllä mä sanon, että kokemus ja ylipäätänsä Kaveri on nähnyt sen verran paljon maailmaa, mutta kyllä mä uskon, että, että se, kun miettii, se miettii koko sitä pelillistä arvon, mitä hän tuo joukkueen. ja se ei pelkästään niitä pisteitä, kyllä mä sanoin, että, että Haakman on tämän joukkuen MVP. Tuo on hyvä näkemys, että se mä, tota, mä itsekin mietin, mutta tota, sitten mä päädyin kuitenkin siihen, että just tämä mun teoriani tästä, että, että kun laita hyökkäjäosastolta, niin, niin sieltä ei välttämättä Välttämättä sitä maalitekovoimaa löydy ihan tarpeeksi tarkoittaa mun silmiin sitä, että varsinkin toi ässä, niin se on, sit taas puolustus on hyvä ja muuta, niin se, se tota noin, niin se nousee iso rooli, koska sitten S tuskin tulee tekemään hirveästi maaleja, niin sitten puolustuksen pitää nousta, nousta esiin, niin mä nostan sieltä tämmöisen näkymättömän työn. Raatajan, jota, joka teki muun suuren suuren vaikutuksen varsinkin viime keväänä, niin kyllä mä nostan Tapio Sammalkankaa sieltä. Mm. Et puolustavana pakkina hänellä on äärettömän iso rooli siinä joukkueessa Hän tulee pelaamaan paljon eriko, erikoistilanteessa alivoimaa ja viidellä viittä vastaan, niin varmasti pelaa vastustajan parhaita vastaan. Ehkä uusi talon parinakin jopa, en tiedä miten ne sen roolittaa, mutta kuitenkin niin hänet, hänet nostaa sieltä, että se on, tulee, tulee olemaan todella tärkeä mies. Make or break. Niin, että kenen kanssa se tupotaan tai pysytään pinnalla, niin ja kyllä se on tämä nimenomaan, kyllä niitä joka tapauksessa kuuluu tehdä tai niitä tarvitsee, niin, niin hyökkäyksistä laitureista on vaikea sanoa, kenen niinku asettaa ykkösratkaisija niinku viittaa, viittaa. mutta kyllä sanotaan, että ehkä just se, mitä odotuksiin hänen taas, niin kyllä se Niklas Haagmanin tota suoritus pitää olla sellainen, että, että se lunastaa tosiaan sen paikan. Ja sanotaan, että hän on ehkä sitten mennyt kans, kans vähän, niinku, kans vähän niinku siinä, että miten menee. Et, jos Niklas pelaa hyvin, niin todennäköisesti muukin joukkue pelaa. Joo, mä nostan tähän ykkössentäriksi kaavaltun Kamil Krebsin. mä En ole ihan vakuuttunut tästä josta, että Viime kaudessa oli aika rikkonainen ja pelasi vain 22 ottelua ja 6 pistettä. Ja edellinen SMM-visitti ei ollut mikään. Sitten, vaikka pisteitä tulikin ihan ok, niin ei ollut mikään semmoinen niin hyvä kuin ehkä odotettiin. Väliskäännyt vettä yhden kauden khl :ssa. Vähän, vähän, vähän Vähän vaikea sanoa vielä oikeastaan mitään, että aika, aika tavallaan roh, rohkea veto ollut hankkia hänet nimenomaan noinkin isoa roolia. Aika pitkälti mä näen, että hänen, hänen tota, suoritustasonsa tulee määrittelee sen, että minkälaisia ykkösnyrkiä saa tulevaksi kaudeksi liigaa. OPK on nimenomaan se yksi ykkösnyrkki siellä. Mä vähän ajattelen sitä sen kautta, että mä uskon itse asiassa, että Kreps ja Haagman pystyisi siinä sitten olemaan niin kuin, vaikka tyyliin umisee vitsiin kolmaan. Se olemaan se ykköskenttä, mutta sitten se kuka sieltä taustalta tulee ää, siihen niin kuin, sitten, kuka niin kuin Mika Niemenlaidalle tulee niin kyllä mä sen ero Elo nyt tosiaan tähän make or että mä uskon, että hakki krepsi tulee olemaan tasaisia suorittajia, mutta sieltä taustalta tarvitaan myös, niin, niin ää, nyt sopimus pidennettiin, joten Elo selkeästi luotetaan, niin nyt se pitäisi sitten niin kuin realisoida. Kuitenkin otetaan huomioon, että vaikka hän pelasi hyvin heti siirtymisessä jälkeen, niin ei niitä tehoja sit vasta kuin siellä playoffeissa. Tässä kun ollaan änäriä seurattu ja katsottu niitä kaverita, mikä on niinku nauranut koko matkapankki yhden hyvän playoff-kevään jälkeen, niin miksei sama pätee SM-liigaa periaatteessa siltä kantilta, että sitten ei välttämättä runkosarjassa kuitenkaan edelleenkään niitä tehoja tuu. sitä tahtiin, niin Elon tarvitsisi nyt olla tasainen suorittaja, joten nimeän hänet tähän. Siellä on tässäkin joukkueessa paikkaa nousta esiin ja Nostaa tasoaan läpi murtaja. kuka on hän, no, tai ken, ken on hän. Kenet laitettaisiin. No, puolustuksesta voisi olla tota, Tommi Taimi, semmoinen nimi, koska nimenomaan hän pelasi toissakautena silloin vähän paremminkin ja pelasi muun mm. muassa paremmassa ja tärkeimmässä roolissa viime kausi jäi vähän niin kuin puolinaiseksi ei mahtunut siihen kuureen joukkoon. Mutta sitten hyökkäyksestä kanssa niin, tota niin varsinkin kun oli vaikeaa päästä siihen pelavaan kompanoon, niin Henry Heinol nyt on aivan erinomainen mahdollisuus sitten Sissä vakinuttaa ehkä sitten niiden allempien paikkaan, mutta tota joka tapauksessa niin saada sitten tota ehkä vähän niin uutta, ehkä jopa pikkasen kehitystäkin vielä, vaikka onkin on vähän vanhempi kaveri. Joten kumpi niistä. Joo, toi on haastava, haastava. Rako hein, Heinonkaan hyvä nimi. Mä itse haluaisin, ehkä en mä tiedä mä jopa, mutta mä, mä nostan täältä nyt maalivahtiosastolta, ei Pekkaa pahempi, eli Rasmus Rinne. <sum> tota, tota, tota, tota, tota. Vähän jäänyt epäselväksi, minkä takia sitten kuitenkin se ura ei ole aikaisemmin liigassa auennut, että nyt on hyvä mahdollisuus. Iso kokoinen maalivahti, mutta ilmeisesti ei ole, ei ole pysynyt tarpeeksi korkeana tasaisesti. Et, et. Mut iso, iso näytön paikka nyt tässissä Lupaava maalivahti, että mikäli vaan vastuuta tulee, niin en mä näe mitään syytä, että pystyis pystyisi tuossa tossa paikassa ottaa vähän isompaakin roolia. Joo, mä otan sen. Tuosta Miikan mainitsemista, niin mä otan sen sieltä sen mun jälleen suosikkini, eli Tommi Taimin sieltä otan esille. Siitä kaverista pidän todella paljon hänen, hänen pelityylistä ja muuta ja uskon uskon häneen melko vakaasti. Viime kaudella uskon, että olisi sen ottanut jo ilman sitä ikävää loukkaantumista, mikä pilas käytännössä koko kesän ja varmaan ei ainakaan auttanut asiaa että siinä, että koko ei mahtunut ja sitten mitä... Mitä tota, no, niin hänen toipumista seuraavaa seuraava lueskelin, niin toipuminen tapahtui vähän omituisen nopeasti. Niin jotenkin tuntuu, että olisiko sitä vähän jopa riskillä ehkä lähetty, ettei se koipi ollutkaan satarossa kunnossa kuitenkaan. Niin. Nyt sitten on saanut olla terveenä toi mukaan, paikat on kunnossa ja varsinkin kun Heska lähti, niin kiekollista peliä, kiekollista osaajaa tarvitaan sinne. Että kaikki ole tämän Cohenin varassa, niin, niin. usko että nyt, nyt Taimi ottaa sen askeleet eteenpäin, mikä sen piti jo viime kaudella mun mielestä ottaa. Sitten tota, niin, sitten on nuo sieltä Jyväs hyvän vaikutusalueelta tuleva hurrikaanilauma, joka, joka, tota noin, joka ei vaan ymmärrä. Ymmärrän sitä tasoaan pudottaa. Itse veikkasin viime konelle kymmenneksi sain kyllä aika pitkän nokan siitä, mutta tota, no, niin mitäs, mitäs hyvää siellä teidän mielestä on, mitä, mitä Miika sanoo Jyväskylän traktoreista? Niin, vai onko traktoria aika ohi? Onko? muotoksen myötä, niin rupesiko Jyppi muutakin tekemään kuin vaan varjelemaan, en tiedä. Sen sitten näkee, mutta... Tota, no, niin, Kaiken kaikkiaan, niin mulla on Jyppi itsellä tota oman rankingin ykkösenä ja se perustuu kahteen asiaan. Toinen on se, että siellä on vaittuvuus ollut vähän olematonta, että mitä nyt Kalle Kosken on lopettanut ja, ja Malmivaara ja Sipilänen lähtenyt pois plussia lukkoa, Mutta tota niin tämä pist, pistetä tekevä katras niin on aivan samaa että Erik niin kuin kärjessä ja... Sentteriosasto on muutenkin kunnossa, siellä on. ja puolustuksesta löytyy tota noin, edelleen tulivoimaa ja näin, niin tota, uskon aika paljon jyppi tänä vuonna, ja tota noin, niin, en tänä vuonna sitten lähde sitä kanssa niin kuin, vähän samalla tavalla kuin polkemaan niin Markku viime vuonna niin kuin alaspäin, nyt on ehkä vähän pakko, pakko todeta, että on hyvä joukkue kyseessä. No, mä en vaan luottanut lohivaroihin, ja Mika Lahtiin enkä näihin, mutta et osoittivat mut mm. vääräksi. Joo, kyllä tuolla toi hyvä, varsinkin tuo leveys tuntuu olevan jotenkin häkellyttävän hyvä. Katsoa tuota nippua tuossa paperilla, et, et, et, et ei se välttämättä se kärki vieläkään mit, mitään supertähtiä, mutta, mutta, mutta onhan tuosta alkanut tulla sellainen niin jypin joukkue, että et, et, kun miettii, että mitä te, tulee mieleen, Jypi, jypin näköisestä joukkuesta, niin kyllä se on just, just tommosia nimiä kuin Jääskeläinen, Louhivaara, Lööfman. Löfman. on aika jypin näköinen hankinta. Et kyllä musta tuntuu, että siellä on aika hyvin, aika hyvin tekemään, just hankkimaan just oman tyylin pelaajia. Selkein vahvuus tietysti on se, se identiteetti, mitä siellä seuraa on luotu, ja just, se on just sitä jypin näköisyyttä. Että jos siinä vaan tietenkin pitäydytään, niin se on, mihin, mitä Miikakin tuossa sivuset, mikä se sitten on. Mutta kyllä siis se, se on vahva ja siihen se viittaiset, että sillä tiellä pysytään. Maalivahdit, mun mielestä on, siellä on liikan paras kakkosmaalivahti, niin Myllykoski, joka taso ei, taso ei heittele vaikka peliaikaa sille, että sä pelaat kerran kahdessa kuukaudessa silti pelaa loistavasti. Tarkki pelaa just niin paljon kuin jaksaa ja on liikan mun mielestä kenties paras maalivahti. Niin siihen päälle on hyvä rakentaa. Sitten toi hyökkäys, niin se on, niin kuin sitä sanoin, se on, se on tietyllä lailla se on petollisen nimetön. Mutta sitten kun sä rupeat katsomaan siellä, niin siellä on tämä nuori herra Nenonen, joka, josta on tulossa oikein hyvä maali tekee-tyyppi. Antti Jaatinen, josta, joka, oli se, joka on semmoinen niin kuka-tyyppinen nimi, niin se teki kuitenkin hyvät teho. Viime Tuppurainen tulee takasi. Se on loistava. Ramsi apiit, vaikka sitä kuinka haukutaan, niin se teki kuitenkin 20 pussia viime kaudella. Hupatsekki ei välttämättä ole niin tehokas, mutta kuitenkin niin on sitten taas monella tavalla arvokas. Siinä Louhivaara tekee sitä 30 pistettä ja muuta, niin, niin siinä on siis se ratkaisija rintama ihan järjettömän hyvä. Sitten Miika Lahti teki 30 pinnaa viime kaudella ja nousi maajoukkueeseen, joka yllätti mut täysin. Perrin, jos vielä kantaa, niin ja sitten siellä on Anssi Löfman, joka teki tosiaan 30 pinnaa Saipassa melkein, niin Tulee olemaan liika parhaita kolmosenttereitä, ellei jopa tappele Lahden kanssa sitä kakkosen ruudusta. Niin se hyökkäys on ihan järjettömän hyvä mun mielestä. Ellei, ellei jopa liikan tasapainoisin ja paras. Sanoisin, että joo, sanoisin lopulta sitä liikan parhaaksi hyökkäyksiä, kuitenkin kun IFK saa se keskusta, oli vähän, vähän kysymysmerkki. Mutta tota, kysymysmerkeistä puheen ollen, niin mihin kohtiin te näitä hienoja koukeroita piirtäisitte? Niin, heikkouksia, heikkouksia. No, ehkä tuo puolustus ei ole ihan ton hyökkäyksen veronen, että sielläkin äh, tota noin, pistevastuu ehkä on jonkun nuoren näkyvänkin tota harteille ehkä pikkasen liikaa. Sitten siellä on tätä jyrkivälivaaraa, oli viime vuonna ehkä vähän vähemmän kuin odotettiin, ja ehkä sitten puolustus voisi ehkä kaivata jotain, en kyllä tiedä. En kyllä tiedä, vaatiiko se sitä, mutta sanotaan, että puolustus on ehkä heikompi kuin tuo hyökkäys. Kyllä mä näen, että tuo kokoonpano on aika, aika loistava liigaan. Et, et, jos jotain uhkakuvia halutaan maalalla, niin kyllä liittyy tuohon tuoreeseen päävalmentajan Marko Virtaseen. Et, et, mitä, hän, mitä muutoksia hän haluaa tuoda jyppiin? Ja, ja, ja, ja, ja, lähtee, lähdetäänkö nyt turhaan muuttamaan pelitapaa vai mennäänkö samalla vai... vai, vai Siinä on paljon en en sanoisi, kysymysmerkkejä, mutta asioita, mitä mielenkiintoisesti nähdään nyt tulevalle kaudelle. Mutta toisaalta taas harjoituspelit on mennyt jypilään aika hyvin, varsinkin ne Eurofan pelit on ymmärtänyt, että siellä on tullut tulosta, joten osviittaan vaikuttaa siinäkin, että et ihan hyvin tuntuu, että on pullatuunissa seuraavalla. Mm, ainoana suomalaisjoukkueena meni lopputurnaukseen. Aivan. Veit mun seuraavan repliikin, mut. No, sieltä se tuli hyvin. <laughs> mutta tota, no, niin sitten taas mun kysymärki, niin, että tuossa niitä jo kumpikin tahoilla ne avasitte. Eli just tuota, että puolustus ei muokkaa, ihan vakuuta. Siinä on ehkä se syynä, että mä en välttämättä ole niin innoissani tuosta. siinä hankittiin niin jo just tällä niin, kuin niin just Mikko Luoma siihen. Mutta hänkin alkaa olla sen, sen ikäinen kaveri, että, että jos hänet olisi hankittu kolme vuotta takaperin, niin mä olisin ihan eri mielellä. Tässä näyttää on mutta nyt en tiedä, että ei se ura ainakaan niin kuin nousussa enää ole, niin miten, miten riittää sitten niin kuin korkeamman temmon sm liikassa Mitä Eli, elitseerin on katsonut, niin siellä kuitenkin pakki pystyy vähän enemmän varastamaan sitä, että se ei ihan niin kova temposta, että se on aika passiivista se puolustaminen siellä. Mutta toistaista to jipin identiteetti nimenomaan, niin toi valmennuksen kautta, niin, niin se olisi, sanotaan, että se olisi virtaiselta aivan helvetin moinen ammattivirhe näin, näin niin ulkopuolisen silmin, ainakin, että jos hän lähtisi Siis kun materiaali on täysin käteen sopiva, jos pysytään tuossa vanhassa tavassa. Totta kai kaikki tuo omat mausteensa, mutta niin pääperiaate on yleensä samaa. Jos melkoinen virhe lähtee sitä muuttaa esimerkiksi joku kiekokontrollijoukkoiksi tuosta noin yhtäkkiä. Niin, niin en tiedä, olisi munakas veto, mutta tano tota niin, mun mielestä olisi hyvä, hyvä. Sulla on niin tavallaan valmis pöytä, mihin sä tulet. Sä voit sitä tehdä oman näköistä totta kai ennen pitkään, mutta mun mielestä niin kun Jyrki Ahon meiningillä, niin kattoo, mihin, mitä Aholle tapahtui, niin... niin Ihan yksi syytä mun mielestä jatkaa samalla polulla. Joo, ja mä nyt jollain tasolla luotan, että kaveri on kuitenkin valmentanut koko uraansa jyppi organisaatiossa dtm tiimiä ja jyppi Ajunnuja ja nyt viime pari kautta ollut apuvalmentaja, niin luulisin, että, niin, niin, niin, että, luulis, että joku tietää millainen on Jyppin profiili, niin hän, et, et siinä mielessä. Aivan. Kyllä, luotan. Mä luotan, luotan tässä, että ei se niin... Ei, ei, ei siis niin, kuten todettu, niin se tuntuu se näin niin ihan helvetin karkealta virheeltä. Mutta tota, toi pakistoni, niin, niin mä oon vähän sama kuin IFK kohdalla, niin mietin tässä, että olisiko sinne kuitenkin semmonen yksi kaveri vielä syytä hankkia. Sitten niin, että tota, riittääkö toi, vai onko yhtäkin Johan Ovi-Tyystä tulossa hoippu, ja meistä kukaan ei vaan tajua sitä, en tiedä. Jyrki Välivaara, niin... niin se, siinä kausi hyvä kysymys hänestä, että ä, oliko, oliko viime kausin lopun alkua vai, vai vaan joku ihme, maailmanmestaruuskrapula tai joku tämmöinen, mikä pukkas vähän, vähän sieltä viiveellä. Mm -hmm. Tai niin on no, mestaruuskrapula, sinne voi tehdä mestaruinkin tietysti. Mutta, mutta joo, mm. ei mitään, mennä tonne MVP-osastolle. kenet miikan nimeät? Tärkeimmäksi pelaajaksi on, on leveä materiaali, niin kyllä sinänsä, jos joku vähän pettää, mutta jos pettää pahemman kerran, niin kyllä mä uskoisin, että sen kiekon liikuttamisen ja, ja pelin rakentamisen kannalta niin kyllä tärkein pelaaja kuitenkin on Erik Perin, jos on pakko nimetä yksi, niin kyllä mä hänet tähän nimeään. Hänellä on kuitenkin niin paljon vastuuta esimerkiksi ylivoimasta, oli ja Ramse kanssa siinä viime vuonna ja Kyllä tämä Perin, niin sen, senkin aivot on kuitenkin. Että hänen totaalinen epäonnistuminen sitten kuitenkin vahingottaisiin kaikkea niitä jyppiä, jos katsoo kaikkia pelaajia erikseen. Joo, helppo pesata. Erik Perin on tällä hetkellä SM Liikan paras ulkomaalaspelaaja. Ja, ja, ja SM Liikan tekisi sanon, että paras, paras pelaaja niin kuin kaikista. Että kyllä mä näkisin, että et siinä on niin, niin suuren luokan johtaja Jypille valminkin tuohon Kapteeni ja, ja semmoinen tietynlainen joht, henkinenkin johtaja ja kokenut, kokenut hyökkää, ja kuka viime vuosina on osoittanut, osoittanut jo tasonsa. Et kun vetää kolme kautta tässä putken yli 50 pisteen tahdilla, niin, niin, niin siinä vaiheessa voi puhua jo aika, aika tähdestä. Peri, totta kai on se hyökkäyspäässä se ykköskapelimestari, ja on äärettömän tärkeä sen suhteen, mutta tota sit taas kun... Nimenomaan kun puhuttiin, että nyt tuosta kuitenkin tässä, niin, niin kaikki ei ole hänen harteillaan välttämättä ihan täysin, koska sitä leveyttä tosiaan löytyy ja mun mielestä ratkaisuvoimaa löytyy kolmen verran. Niin, niin Perinin ei välttämättä tarvi olla niin hyvä, mitä hän on ollut, mutta yksi asia, joka ei saa pettää tuossa, ihan senkin takia, koska myllykoskee ja koska tästä ykkösmaalivahtina niin kyllä mä tarkin sanoin, että hänen loukkaantumisensa, pitkäaikainen loukkaantuminen, voisi identiteetistä ja kaikesta huolimatta olla aika tuhoisaa on kuitenkin pelannut niin paljon ja niin korkealla tasolla, niin kyllä mä sen tarkki sieltä nostan sitten kuitenkin. Kyllä. Make or break. Niin. Niin, edelleen vähän... Äskeisen taas tota, sama virsi jatkuu. että kyllä se perin ehkä on se... on se timantti ja se kaikkein ehkä... mutta ei välttämättä nimenomaan se kaikkein tärkein pelaaja sen materiaalin laajuuden takia, mutta tota, Sanotaan, että jos... Vähän sitä ykkösketjuja kuin eniten, tota noin, ja siihen on on laitettu ja jatkaa siinä, niin kyllä niin kuin se epäonnistuminen niin vahingoittaa edelleenkin joukkueita eteniten, kyllä kyllähän siinä mielessä on se tärkein pelaaja. Et, tota, tietysti sitten ihan pelin kannalta esimerkiksi tuo puolustus yleensäkin, että miten se toimii. että se jännä juttu sinänsä, että kyllä vajata. yleensä jyppi just verrataan tällaiseen niin kuin kuitenkin pisteitä kuitenkin myös tekevät, että et, tota, se sit tasoittaa ehkä sitten tai korostaa, just sen, että sen hyökkäyksen pitää olla sitten kunnossa. Pistetään perini siihenkin. Joo, mä nostan laitureista aika jypmäisen hangnan tai jypnäköisen pelaajan palun. Eli, eli Jani Tuppurainen. Viime kaudessa kh ilmeisesti meni vähän pienemmässä roolissa kuin Pisteitä ei tullut ihan tututtuun tapaan, mutta, mutta on osoittanut SM Liikassa jo osaamisensa. Nyt, nyt tavallaan paluu sitten paluu ja varmasti tulee näyttää iso rooli laituri, laitureiden osastolla. Mulla on se puolustus, kun ei vakuuttanut niin tavallaan sitä vähän tuossa sivusin, niin tämä voisi laittaa oikeastaan melkein molemmat, mutta tota, otetaan se ulkopuolelta tullut hank hankinta, jolloin on isompi rooli, eli Mikko Luoma. Mielestäni totta kai jos toivottavaa, että välivaaralla se ei ollut lopun alkua, mutta että Mikko luomalla niin eritoten, että hänen pitäisi nyt olla siinä niin ykkös-kakkospakki näkyvän ohella ja siinä niin tavallaan, ettei Kalteva joudu vielä liian isoon rooliin siinä, vaikka pelaskin hyvän kauden, niin, niin, niin luomalla siinä on iso ruutu ja puolustuksen onnistuminen ja se, siitä pitää tulla tehoja ja sitä pitää tulla hyvää kokonaisvaltaista pelaamista, niin tavallaan niin se luomaan siitä helppoa, helppoa, että se hänen mukanaan voi aika paljon kaataa, koska oletettavasti tulee syömään aika paljon minuutteja. Läpi se minuuto. oli aika helppo valta. Hän on Markus Nenonen. Et viime kaudella, kun pääsi niin, niin, niitä loppupelejä pelaamaan ja playoffeihin myös tosi pian niin minuuteja. Teki kuitenkin pisteitäkin et tosi hyvin. Et, et... Ehkä pelaajana ei mikään todellakaan valmis, mutta mitä nyt on kuullut, että hänellä on Siis laukaus on erittäin hyvä, niin hänellä on niinku ihan kelpo, kun vähän hän kehittyy, niin hänestä voi tulla ihan todellakin hyvä maalintekijä. Et, tässä hän on niin vasta parikymppinen, niin, noin, niin siinä on kyllä vielä aikaa ja ehkä tämä kausi sitten on jo ehkä vähän parempi. Riippuu myös kyllä ihan miten on tulee loukkaantumisia ja muita, että on kyllä mahdollisuutta saada sitä peliaikaa. Joo, eiköhän tuossa on helppo Ne että ne on se selkeä tavallaan seuraava huippunimi YPissä, että et, et. pelas viime kodin 18 ottelua, eli pääsee myös tänä vuonna tulokkaiden, tämä on ehdolla vuoden tulokkaaksi, jos pelaa, että pääsee tietenkin kategoriaan vielä nyt mukaan, että et 19 ottelua se raja, niin rimaa hipoen mukaan. Taktikoitu. Joo. <laughs> <Yeah. laughs> Sä just, että miten, se, miten se halutaan se hyökkäys jaotella, totta kai Nenosen mäkin sieltä nostan, niin, niin potentiaali on nimenomaan tekijäksi, niin, niin mun mielestä sitten taas testataan testata. heti, heti kauden alustan, mistä kaveri on tehty ja sinne vaikka Perin ja apidi kanssa samaan ketjuun, niin jos ei siinä ala tapahtumaan, niin missä sitten? Mutta toisaalta toi on niinku sen verran hyvä... Jyppi-materiaali, että sä pystyt sen, riippuu miten, miten valmis se kaveri on, niin missä, missä ketjus, niin millaisten pelaajien kanssa sisään, niin siinä on, niin Virtasella on, on sikäli hyvä palapeli, mistä rakennella, että mikä on, mikä on pelaajalle parasta, mutta mä uskon, että Jyppi on niin nimenomaan, ittekin totta kai tajua, että kaveri siellä on käsissä ja miten häntä pitä, parhaiten kasvatetaan, niin uskon, että tällä kaudella kulloinen osasta enemmän jo myöskin siis. Tampere ja Tappara ei ole enää mikään vain glorifioitu retkikirves, vaan on ihan oikeasti terävä. Kyllä. Siellä, siellä on paljon, paljon hyviä asioita tapahtu yhdessä ainukaisessa vuodessa, mutta tota no, niin mitäs, mitäs, hmm. mitäs? että vähän kupattiin, niin mitäs, Miika sun mielestä mitä hyvää ja niin Niin, asiaa nousuja. Kakkosia on kyllä tässä suhteessa tosi hyvä, hyvin, että heti siinä finaaleiden ratkettu, niin, tota noin, niin Nieminenkin tulisi sanomaan. Tai siis tien seuraava tavallaan heräsi seuraavaa kautta ajatellen, että et Tappara kyllä kirkastaa sen mitallin täksi ja, ja siinä mielessä niin kuin, todella hyvä lähtöasetelma tähän kauteen. Ää, totta kai sitten taas Tapparallakin niin on, menettivät sitten. Noini, parkkovia ja todennäköisesti sehän riippuu että miten se lähtee sen menemään. Mutta mut ei, ei oikeastaan sit sille, no se vessi sitten, no puolustuksesta tietysti sitten lähti Mäntylä mutta ei nyt tosiä hirveitä menetyksiä kuitenkaan. Ei, ei minun mielestä samaa mittakaavaa no. kuin esimerkiksi sillä No, koskeranta niin, tietysti no. Mutta niin, saivat sitten vähän sitten korvattukin. En tiedä. Sitten kuitenkaan Plihali oli tuossa viime viikon pelissä tepsiä vastaan oikeastaan vielä. Okei, se oli edelleen huono ottelu, mitä oltiin katsomassa. Tota niin siellä on nyt joitakin niin kuin, paikkauksia. On, että, mutta nämä Filiic McRae, niin sitä, hän hänen esimerkiksi en hirveästi kiinnittänyt, oliko pelissä mukanakaan, mutta tämä on uusi pakki. On, ei, ei ollut joo, koko ennen päästä. Kukaista pakki oli jotenkin. maalinkin? No, hän hän oli peilen. ihan... Niin kuin, oli muutenkin siinä pelissä ihan parhaimmistoa tapparat mun mielestä. Mutta en mä tiedä, kyllä tota noin, kaiken kaikkiaan niin, tota noin, ö, tappara kuului ihan sinne tota varmaan suosikkeihin finaaliin tänäänkin vuonna. Et kyllä siellä mun mielestä niin asiat on ihan hyvällä mallilla. Joo, kyllä samoilla linjoilla, vaikka jonkun verran lähtikin, niin, niin kyllä Jukka Raatakorpi osoitti sen viime kaudella jo, että et hänen pelityylinsä on, kun se lähtee toimimaan, niin se on kyllä liikatasolle aika, aika toimiva paketti. Et, et kyllä tämä kyllä pelas viime kaudella, ehkä nimenomaan joukkueen välillä tuntuu, että liiga selkeästi parasta kiekkoa. Ja vaikka se nyt lähtikin jo tiettyjä pelaajia, niin en mä nyt näe, että se, ja muutama uusi kysymysmerkki onkin tullut, tullut tuota pakettiin, niin en mä nyt näe, että se niin hirveästi on heikentynyt. Ja tietysti tuohon tehty paritomasta hank mielenkiintoista hankintaa, Esim. Pekka Jormakka, siitä tulee olemaan varmasti tosi paljon ilo iloa tulevaksi kaudeksi, mikäli vaan. mikäli vaan pelaa koko kauden tässä Mikan puolella. Kyllä, totta, no, niin totta kai tuo valmennus, Rautakorpi, niin, niin no, persoonasta voi olla montaa mieltä. Se ei ole ainakaan niin noin median kautta, en ole henkilökohtaisesti vielä asioinut. Katsotaan sitten mitä on mieltä, kun se hetki tulee, mutta ne on median kautta, niin. Vaikuttaa vähän, no, kyrvän puoleen mutta tämä on niin, loistava valmentaja, se on siitä, ei pääse mihinkään varsinkin, kun saa, ja Tapparassa se, niin se on ollut semmoinen matchmadein made in heaven, selkeästi, että sitä rahaa ei riitä kellekään muulle, mutta rautakorvalle kummasti riittää no. joka kerta, no. kun se tulee valmennukseen, niin saa kasata kyllä niin kun, Äh, sanotaan, että toi tapparan materiaali, kun katsoo, että kuin pitkälle siellä on reserviä, jotka vois ihan hyvin kuvitella liikapelaiksi muissakin joukkueissa. ja ei välttämättä niinkään pienen rooli, mitä tappara ajatellut, niin se on niinku jo varmaan niinku lähimpänä jursinovilaisuutta, mitä nyky, nyky, nykyresursseilla pystyy. Toki heittivät sieltä just niin kuin niinku esimerkiksi venäläisen ja jyrkkiö heittivät pois, mutta et noin muuten niin, niin, niin kyllä sitten siellä niin kuin on vielä, koko panon ulkopuolellekin jää vielä pelaajia, jotka pystyy hyvin, hyvin paikkaamaan, jos ei mitään muuta. Sitten laita hyökkääjä materiaali on kanssa, on saa sitähän kärkipäätä, siitä ei pääse mihinkään. Ykkös maalivahti Metsola näytti olevan, siis oli niin kuin niin, Euroopetrofa-pelissä mitä näki, niin se oli, se oli parasta osaamista se ja Metsola näytti oikein terävältä, että en usko, että en soputoamiseen, enkä uskonut ennen, näke, ennen hänen näkemistäkään. Mutta tota siis siellä paljon asioita on hyvin, mutta kyllä siinä, kuten todettu, niin on siinä pari kysymystä kuitenkin. Pari muuttujaa vielä, mikä pitää ratkaista, ainakin mun mielestä. Mutta mitä, mitä sanoo sieltä Laine? Niin, no kyllä mä itse tosiaan näkisin, että, että, että, noin, että sentterit on myös vähän lähtenyt. Että ehkä niihin nyt ei ole ihan niinku suoranaisia korvaajia tai riippuu mitä nyt esimerkiksi, kun lähtee kulkemaan tuolta parassa. Sitten on toinen kysymysmerkki, että mitä tehdä tuon Henrik Haapalan kanssa esimerkiksi. Että kaveri oli silloin alkukaudesta ihan liekes nuori kaveri ja tai siinä kakkosketjussa. Ja sitten sit se vaan loppui Tämä tiedää silti niin kuin nä aurat niin kuusella ja jormahka niin on semmosi ehkä mun mielestä järkevin hankinto vaikka enille ehkä löydyäs käytä savihaas ja tota noin ihan tarkkaa ruutua mut no on just selasia niin kuin parhaasia selviä sm jotka on näyttänyt jo tasoisesti niin... eh, hirun hyvä hirun hyvä lähtö Mä kanssa nostat on sentteri osas toisille et että et, aika pitkältä riippuu että esim miten tämä onnistuu tää Philip McRae. Että täytyy kuitenkin muistaa, että edelleen aina, kun pelaaja tulee tulee Pohjois-Amerikasta Eurooppaan, niin ei voi odottaa itsestään että miten se sopeutuu. Mutta niin, no, mielestäni on tarpeeksi. Siellä on paljon kokemusta ja on siellä tuota kiekollista taitoa ja YV:lekin tarvittaessa. Löytyy ihan ok viivapeloteet. Sikäli eri mieltä totta kai, että no siis sehän jättyhän siellä, teet, että ei kaveria noin vaan korvata. Tosin pärjäsivät hopealle asti ilmankin playoffeissa, niin ei sekään mikään ihan pieni jutu tietenkään ole. <köhön> Mutta tota keskustassa niin semmoinen roolituskysymys on mielenkiintoinen. Mäkriä hankittiin ykköshevoiseksi sitten, että mitäs, minkä roolin plihaali siitä saa itsellensä otettua. Sitten on Ilomäke ja on Malista. Kuusella voi heittää laidalta keskelle, pelas sitä jo bluesissa viime kaudella, eikä nyt ihan ilmeisen huonosti pelannut. Tai ainakaan muista, että jos mitenkään erityisesti silmiä ei kun sitä katto. Äh, Philip McRace, se mielenkiintoinen puoli on just se, että, se, että pitkälti määrittää se pelaajatyyppi. niin, niin ellei ihan väärin muista, niin kuvauksen perusteella pitäisi ominaisuudet sopia liikaa, niin ei viisi totta kai niin pienentää sitä epäonnistumista todennäköisyyttä. Mutta se keskikaista ja sen roolitus tietysti, että sieltä sitten, että mikäli, mikäli niin kuin ei pystytä sitten yhtä laadukkaita korvaajia hankkimaan, en mä tiedä, onko haku päällä, mutta, tota, niin, niin sitten on toivottava, että tappara saisi kuitenkin, mikä on mun täysin mahdollista, kun laiturimateriaali on hyvä, niin saisi sitten niin kuin omasta rivistöstään just sen verran, että ne tulisi sen verran tasaisesti ja sitten joka puolelta, että se noin, että se keskiarvo tulisi peitto, eli jos sulla sitten on niin kolme kaveri, jotka heittää sen melkein 30 pinnan niin sitten ollaan aika lähellä niitä, niitä tehoja, mitä, mitä ne pitäisikin olla ykkös kakkosmiehillä niin voi olla, että sitten se laatukor tai määrä korvaa laatua hiukan, mutta se jää nähtäväksi. Mutta toi pakistossa mun mietittää, että toi, minkä Ilari sanoi just, että siellä on, niin on kokemusta, no on kyllä perkele, kun siellä on yksi ainoa alle 30 nen jätkä, ja se on se peile, niin... Niin siellä on mitään, niin, niin, niin kyllä on, se on, on mielenkiintoisesti kasattu pakista, että lähdetään, lähdetään voitosta tappelemaan, ja sitten se on kuitenkin jätkiä, mikä vaan niin hidastuu vuosi vuodelta, niin, niin tapparan kannalta toivoa, että niin on liikaa hidastunut kankaanperät ja kumppanit, saravot. Nämä herrat tapasekistä sitä, mä en nyt se yhden pelin perusteella oikein uskoi yhtään, mitä kun se peli oli niin hirveätä katsottavaa muutenkin. Pailini niin näytti ihan positiiviselta, ja sitten tietysti Pasi plus-miinus puistolla siellä, niin, niin <hys> Kyllä mä näet puistolla, puistolla ei ole mikään, mikään mediaseksikäs pelaaja, mutta kyllä se, jos lähdetään joukkuetta kasaumaan, niin kyllä se aika hyvä hankinta. Puolustukseen on edelleen. On toki, mutta just tämä just Teemu kankaan Kankaanperä, Saravo, näitä, näitä kavereita mä katson lähinnä sillä silmällä, että miten se, miten se koipi vielä, tikkako se onpelukone ihan entiseen hmm. enää. Ei, ei alon tota tarvitse no, kuulemma niin... sitä kiekkoa <laughs> sisääjällä, <laughs> niin. <laughs> siinä on, Siin on. No se on, mutta se on totta, mutta riittääkö yleensä sivupotku että se saa sen tilaa, ettei saa kärki kärkikarvaa ja suuhun kokeilemaan? Se on sinne alueelle? <laughs> niin. Tulee vaihdo aina yv-viivalle ja sitten lähtee pois katkojen pois. <laughs> Toki kyllä sitten taas toi Rautakorpi on aina tykännyt kyllä noista isoista, isoista hitaista köntyksistä, mm. mikä on, siis on vittumaisia maali. Ehkä Ei niin, to <laughs> <on> helppo <komentaa. laughs> niin. niin. Ne on, varmasti on. on. Siis ne on ihan teellisiä pelaajia, jokainen siis ihan oikeasti. Mutta siis se, että tuo ikä, ikä tekee tehtävänsä, niin se että se on jännä nähdä, että miten, se, miten noilla jätkillä riittää se potku. Et jos tapparaa aikoo niin sinne finaaleihin puskea, niin kyllä se pitäisi vaan riittää sitten, tietysti. Mutta joo, MVP-osastolle mennään. Mitäs Miika sanot siihen? Ähm, kyllä mä sanon tähän Juha Metsola. Mies tuli... Melkein mun mielestä aivan täysin puskista. viime, vaan hyödysi sen Pekka Tuokkolan tota haparoinen siinä ja osoitti, että pystyisi olemaan muutakin kuin paikkaa Ja no, taas on yhden pilin nähdenä, mutta tota, kuitenkin. Ja aikaisemmat niin kyllä taas koppitartus niin hienosti. Muutama kunnon turvona Ja aivan varmasti on niin äh, maalivahti oikein, niin niin oikein niin helvetin, niin se on lämmällä. Niin tota noin, niin, mä vielä luulen, että Metsola on kyllä ton joukkueen tärkein pelaaja. Joo, mä tässä taas veesan, että kyllä mä oon samaa mieltä, että Metsola on selkeästi, selkeästi liigan kärki ja osoitti sen viime kaudella ja, ja en mä keksi mitään syytä, että miksei olisi tälläkin kaudella, että... että vielä kun tuo puolustus on kuitenkin, tai rautakorven pelityyli on sellainen, että, että se sopii maalivahille, niin, niin, niin kyllä mä uskon, että tulee olemaan aika, aika kohtuukorkealla tulevallakin kaudella maalivahtien rankingessa. Joo, mä otan sitten ton, sitten taas nyt kun Tuukka Mäntyläkin lähti ja Noin, niin johtajuutta tarvitaan ja kaveri, joka sitä otti, mun on äärettömän hieno esimerkki koko joukkueelle ja mun koko SM-liigalle ja kaikille, kaikille nuorille kiekkoilijoille, niin että semmoista tunteen palolla pelaamista, niin, niin mitä tappara tulee tarvittamaan varsinkin pimeitä hetkiä väistämättä, joka joukkueelle jossain kohtaa tulee, niin Ville Nieminen on se, joka siinä kohtaa, kun rautakorvesanat ei enää ketään kiinnosta, niin se on Nieminen, joka lyö sen mailan paskaksi ja huutaa no. jätkät hereille uskon näin, niin, niin sitten se varsinkin kun ää, ei voi tuudittautua siihen, että heillä on paras materiaali, kun mun mielestä heillä ei joo. Niin, niin nieminen. Niemisen rooli korostuu. Nieminen Niemine. Nieminen Niemine, mutta tota noin. Make or break. Make <laughs> no, or on totta, No kyllä tämä on tota noin. Mä valitsin siihen Thomas Plihaljahan sillä perusteella, että hänestä voi olla ihan vieläkin, ihan miksi vaan periaatteessa. tässä, mutta mut, äh, jos pääsee lähellekään sitä tasoa, mitä tämä Turus oli mutta tota niin. ja just sen takia koska tapparallinen noita senttereitä luottaa, se on vähän tuommoinen reikäinen niin siellä pihali, vaikka pelasi ihan kakkos kolmos sentteriäkään, niin sinne tarvitaan sitten semmoinen hyvä plihaali eli plihaalin onnistuminen on tärkeää Siksi pihalla. Mä varmaan valitsen kuitenkin tuohon tuon Philip McRae. Et, et, et, kuitenkin isossa roolissa tulee olemaan tulevalla kaudella. Et, laiturit va varmasti on kyllin Se aika siitä riippuu siitä, miten kaveri sopeutuu, sopeutuu eurooppalaisen pelityyliin. Täysin sama mulla ja varsinkin tämän, niin just sen takia, kun siellä ei ihan niin ei ennakolta oikeasti ole, mitään ihan takuvarmaa ei jää siinä takata paikkaa kyttäämässä, niin hänen pitäisi siinä ykkösuurussa onnistua, niin mä otan McRain kanssa sitä kiinni. Mennään läpimurto miekkoseen, että kuka, siitä täällä, kuka on, hetkinen, mitä Stapparatus on parhaan, esimerkiksi. Mm, jos playoffeja katsoo, niin kuka on tämän, tämän tulevan kauden Olli-valo? Peikkaan, että jan oli Järvisestä voisi olla ainakin siinä. Vai oliko tämä mielestäsi oikea vastaus, vai väärä vastaus? En, en kommento, että on no, se vastaus. on mun vastaus, on mikä järvinen ei, ei, ei. siitä syystä, koska ö, runkosarjas ei juurikaan osunut silmään. playoff hyvin tärkeä tekijä, että Tappara pääsi. pääsi sitä hopean kylkeä kiilottamaan. Mä valitsen numero 28 pelavan kuopiolaisen Jarkko Malisen. Nyt kun toi sentteri osasi, toi on vähän mitä on, niin... Mä luotan tähän, ilmeisesti pelannut aika hyvin harjoituspelit ja, ja, ja osoittanut jo viime, kausina. viime kaudella, varsinkin pudotuspeleissä oli ihan pirteän oloinen. Nyt ilmeisesti tota vastuutakin on tullut myös ylivoimalla ja tämmöistä, niin, niin ja uskon, että Jarkko Malinen on se läpimurta pelaaja tulevalla kaudella. Saatana, mä petasin tästä itselleni sitä ja kyky nähdä, kun se on kaveri Onnistunut, niin mulla on Malinen kans. Tämä tota, perustuu oikeastaan siihen, että mitä Rautakorpi valmentajana, niin, niin kuten sanottu, niin en mä tiedä, onko se, en välttämättä si, siitä nyt, ei ole se kaveri, joka mieliten Kaljalle lähtisi, mutta tota, no, niin, on kiistot, kiistota loistavaa valmentaja ja usko, että kyllä hän tietää, mitä hän tekee, niin se on malista istuttanut siihen kakkosen keskelle koko harjoituskauden. Ja Maline on vastannut huuto iskemällä Euroopetrofissa 6 plus 2 tehot, mikä ei ole kauhean huono lukema. Niin, niin itsekin vähän sitä nyt katselen, että ehkä se, ehkä se rautakorpi tosiaan tietää, mitä se on tekemässä. Joo, ja pakko, pakko myöntää, niin, että tosiaan, että niin. enhän Itse itsehän tätä kysyin suoraan rautakorvelta tässä pari-kolme tuntia sitten, neljä-viisi tuntia sitten. Et, et, et sen takia vaan vain <laughs> nostin sen esille, yritän, yritän kuulostaa fiksomalta, mitä oikeasti olen. että... Et, Eli, eli tuota no, niin vaikka, vaikka mullakin se pohjautuu vähän niin tilastoihin, niin silti, että mulla on periaatteessa oikeus käyttää kykyä nähdä näistäkin <laughs> Se on niin. Ei muuta kuin seuraava meikällä Twitterissä, että käyttämään sitä. M-silvennoinen löytyy sillä. Tuota no, niin, Hei jätkät, se on yksi joukko enää jäljellä. Viimeinen, viimeinen rutistus ja viimeistä kertaa. Kohun en ole muuten Kohu. Kyllä. Niin, mitä hyvää siinä sitten vai? Että... Helsingin jokerit. Niin. Mitäs? mitäs, niin, mitäs vi viimistä viedään mitäs, niin kuin mitäs. heilläkin. Että, no, en mä tiedä, sit, siitä voi varmaan olla monta mieltä fanin silmistä tai näin muuten, että jokerit lähtee. Totta kai, tämä kausi varmaan jää aika paljon mieliin tota, on myös tärkeää, että sitä kohdallakin ajatellen, mutta sinänsä vaikea jokereille, koska E se joukko ole sama sitten vuoden päästä, että, että joukkojen rakentaminen ja muu, niin no, siellä sitten tota harkimo ja muut tietää, mitä tekee, mutta tota noin, ei, ei mitenkään sinänsä hyvä, hyvä, hyvä puoli, mutta kyllä mä itse henkilökohtaisesti tykkäsin kuitenkin siitä, että, että jokerit, jokerit kuitenkin, he, heitä ainettiin pelata kuitenkin tämä kausi, että, että tulee mielenkiintoa mun mielestä kuitenkin liikaa, että, mutta, Helppo jokerelle ei tule kyllä olemaan, ei yhtäkään joukkoja vastaan, että kyllä kaikki haluaa jokerit nyt sitten siis kuitenkin voittaa. Se on aika mielenkiintoinen joukko lähteä arvioimaan tässä kauden kynnyksellä, koska tuntuu, että siellä on tehty mielenkiintoisia vahvistuksia, varsinkin puolustukseen on, on Karalahte, on Kousaam, molemmat on ihan timanttisia hankintoja liikaa. sitten katsotaan hyökkäystä, sinnekin on tehty ihan mielenkiintoisia vahvistuksia, on Janne Lahtea ja... ja, ja ja, ja muutenkin tyrväistä, tyrväistä toista tyrväistä, niin, niin, niin siinä mielessä voisi ajatella, että siellä on kovakin nippu kasassa. Katsotaan pelkästään positiivisia puolia. Mutta sitten toisaalta taas siellä on muutama tämmöinen osa-alue, mikä tuntuu olevan aika auki koko niin joukkueessa, että et, et se on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nippu tulevaksi kaudeksi. Kyllä, joo. Siis, kun minusta se on selkeästi niin vahvoja, että sä pakiston nostit esiin, niin mun se on se on kokonaisuutena liikan paras pakisto. Jos vaan pysyvät terveinä, niin se on ihan. Se on joo, kyllä se kertoo jotain, että Sen Markus on... Nordun ei mahdu pelaamaan joukkueeseen. Että... Niin, on hänestä mitä meitä mm. tahansa, niin kuitenkin sitä, sitä niin yv hyvä hyvää viivakutia. Missä <köhön> puolustuspelikin parantunut kuitenkin jokeriaikana ja sitten niin, te, tehoja, tehoja sieltä tulee, niin, niin jotain niin. Niin, hänet oli kuitenkin varaa heittää pesuveden mukana pois. Sitten siellä on just, että on, niin kuin, on Ossi Väänästä ja Teemu Erostakin vielä noiden hankintojen lisäksi siihen heittää, niin Jeremy Daener. Kyllä se on, kyllä se on hyvä, siis loistava pakisto, epä se mihinkään. peli pidettiin pitkään epävarmana, mutta sitten taas jos että öö, en mä tiedä, onko Irving Irvingkään selkeä ykkös maalivahti, mutta sitten taas Kilpeläisen kanssa, siinä on helvetin hyvä parivaljekko, joka. Varaa rakentaa, ainakin noin, noin teoriassa. Laita hyökkääjä osastolta löytyy myös ihan mukavasti syvyyttä. Syvyyttä, toki jos ihan ykköshevoset loukkaantuu, niin sitten taas, onko, miten Jarkko Ruutu ja Niiri, tai, jotka on lähtökohtaisesti alemmissa ketjussa, niin miten ne sieltä sitten paikkaa ihan ok, kyllä varmaan vähintäänkin, joten kyllä noin pitää vahvuuksiksi sanoa. Mutta mitä niitä kysymysmerkkejä sitten on? Mm -hmm. mitä niitä Siitä on? ja sitten osasto Kukaan, kukaan joukkojen ykkössentteri ja kukaan joukkueen kakkossentteri. Niin, onko tevo terävä Onko hänestä siihen vielä? Ja itse asiassa lähtee Chicago leerille, niin mitä jos, no. <laughs> jos Tehukka jää sille tielle? Ennakko oli ihan hyvä. No siinä sitten. Mikä tämä on tämä? <köhön> Philippe, Philippe, Philippe de, de Simone. Simone. <hys> <hys> <hys> Tähän vedetään ranskaksi. Joo. <hys> <hys> Joo, kyllä nyt raiskattiin tuo nimi aika pornonimi lisää. Joo. <laughs> <Vittua>. <laughs> Joo, hyvä, että lopetetaanko. <laughs> <laughs> Joo. Mut ei mitään, Ilari kyllähän sama meidätössä keskustelusta. Tosin mä en sitä en epäile, etteikö te uut eräväinen pystyistä ykkössentteeriä joutuu tuottaa, mutta se kakkone on mua... Se mikä kiinnostaa, koska Riku Haalon omimmillaan kuitenkin siinä kolmosen keskellä. Ja. Sitten on kuitenkin äh, toi, tämä, tämä Juhani Tyrväinen ja, ja sitten tuota, no, niin Tomi, Tomi Mäki, joka pystyy pelaamaan kesken. Ne pystyis tässä loukkaantumissa hoitaa talepiketti, mutta se Desimone olisi kyllä aika tärkeet, mm. jos se pystyisi, pystyisi se kakkosuuru ottamaan. Tai sitten Jokerilla kenties on vielä hakua päällä. Tosiaan en tiedä, onko markkinoilla oikein yhtään mitään enää. Se on ihan mielenkiintoista. Minä näin pari peliä peli, peli, on Desimone. Se on tosi luisteluvoimainen, luisteluvoimainen pelaaja. Että, että se on mielenkiintoista nähdä, miten ottaa sit paikkaansa. Mm, no ei koskaan haitaksi tässä ikässä totta, ollut. Mutta Mut Filppulan käsi hänellä ei kuitenkaan varmaan ole ihan... Niin. On. Se on. Niin, että ei just ollut se nyt kaupapesi. Ei vissiin ollut kaupan hylillä käsiä, että oli jalkoja, jalkoja. mutta tuota, no niin. Mut toisaalta niin, niin, niin, en tiedä, se on, se on mukava nähdä, että keskustaa se suuri heikkous noin ennalta, mutta sitten totta kai nämä KHL-jutut, niin se on se keskittyminen, että jos alkaa niin taas sen ympärillä huomio pyörimään, niin miten mm -hmm. se pysyy, se keskittyminen oikeassa asioissa sitoutuminen sekä joukkueen että valmennuksen osalta, koska kai he tietävät, että ei jatkoa kauheasti ole tulossa, ellei apuvalmenta, mm -hmm. eikö ollut KHL niin, ne on tollaisia isoja kysymyksiä. Mutta tota, no niin MVP, MVP, kuka on Jokeratin MVP? No, sanotaan, että se kyllä on tää täällä no niin puolustuksessa. Luulisi veikkaa, että Ossi Väänästä olisi aika helppo siihen ehdottaa. Ihan hän no on se Jokereiden sijailu. Toisaalta sitten joku Jere Karalahden tota, no niin pärjääminen. Se, että tota, no niin, tietyt osat Jokereiden faneilta ei tule paskaan paskaa niskaa. Ja Luulen, että niin ei käyvät. Kyse on kivenkova puolustus, niin se kun toimii, niin se on sitä liiga eliittiä sitten. Vai mitä, Ilari? Joo, mä mietin sitten Karalahtia tuohon, mutta sitten mä ajattelin, että mä vedän kortista, kortistosta Steve Mosesin nimen tähän. Et siinä on myös yksi liigan, liigan vaarallisimpia ulkomaalashyökkääjiä. Ja on jo harjoituspeleissä ollut osoittanut selkeästi osaamistaan. Kyllä mä väitän, että, että hän tulee olemaan siinä ykkösnyrkissä aika isossa roolissa tulevalla kaudella jokereissa. Niin kuin mä tuossa vähän viittasin, niin mulla on luottoa siihen nuorehkoon oriin, jos sanotaan, ykkösoriin siinä keskellä. Elikkä olisiko Teräväinen ottaa jälleen kerran askeleen eteenpäin ja on yksi liikan parhaita pelaajia tällä kaudella. Tää on niitä taas, markun on mutu, mutta tota, no niin, on vahva tunne jälleen kerran. Ja lupaan, että oli viimeinen kertaa, kun puhuttelimme kolmannessa. Ei haittaa, ei haittaa. Tämän, tämän lähetyksen aikana en, en ole ihan niin kusipaa kuitenkaan luonnosta, niin se oli vähän niin kuin tolleen hassu, hassu hauskasti mukavasti piti tulla Tätä ulos. Tämä keksivä joku kiva lempinimi <köhön> itsellesi. Jo. Joku johta, johtavan <laughs> kaltainen johtaja tietää. Ee. No joo, mä, mä, mä, tuolla noin Facebookissa mä aina kutsunut itseäni Suomen ruikkuisin, mutta näin, kun kiekkoonalyytin, on ruikkuisin. Tota... Se <hysi> <Sitten hysi> <täs> ruikkuisin. Tämä <hysi> mikä, tää, onks se, se staalin, kun oli aurinko, niin isä ruikkuisin. <hysi> Tulee kauniita mielikuvia tuostakin. Mm. Mut joo, mä en tämän teräväisen, niin... Öö, mennään meikon breikkiin. No kyllä, tuota, no, niin mä sitä just että terävästi siihen. Se on aika luonnollinen valinta sinänsä just, että, että jos äijä breikkaa jo nyt perätässä leirillä, niin eihän tarvitse nähdä jokereissa. että lyhyesti sanottuna, niin se on se kaveri Kenelt, niin suuret odotutaan suurit kehitysluokkaa, että kuuluu siihen Suomen kiistottomaan siihen tiinitähtikatraaseen. Mä nostan tähän esille kanalalaistori Leland Irvingin. Aika isossa roolissa tulee varsinkin olemaan nyt, kun kilpelainen on poissa. Ihan kävin katsoa pari jokerin ottelua, sellaiset hipkiot vastaan kahdesti ja kaksi nolla peliä. Että ainakin siinä vaiheessa tuntui, että oli sopeutunut yllättävän hyvin isoon kaukaloon. Kun katsoo tuota miehen rekordia, niin kyllä siellä oli ihan... Mielenkiintoisia seuraa, että Kalkarissakin käynyt pyörähtää, vaikka, vaikka ei se jänyt helpaikkaa niin, niin sekin kertoo jotain potentiaalista. Että, että, että parhaimmillaan voi olla todella hyvä hankinta Jokereelta. Joo, mulla, mä, otin, mä otin samaan kaveria. Tota, no niin Irvingissä toki pitää sanoa, että Kalkarissa niin siellä oli yksi, yksi aika iso syy, minkä takia se oli hankalaa, mm. nimeltä Miikka mm. Nyt nimenomaan oli, koska ilmeisesti... Kukaan ei uskonuttu sitä lopettamisilmoitusta, että tänään nyt syyskuussa amppareissa ilmoittaa, että nyt se on varmaakin prosessi lopettaa. Kyllä se mun mielestä oli varmaa nyt jo kesäkuussa. Täällä seuraavat vaan. Että sitä ennen on soitettu, että tuu, tuu se... tänne, tuu takas, tuu takas, Nyt tuli, että oo ei se tule enää, kai se on uskattava. <laughs> Vastannut se oli puhelu. Hauska, että miten niin... <laughs> Jotenkin, jotenkin niin tyypillistä mikiä, että ilmoitetaan lopettaminenkin maanjoukkojen valmentajan kautta, saatana, eikä, eikä itse pidetä mitään tiekkareita. Mutta Ir Irving, niin äh, mä sanoisin juuri senkin takia se, sen hänen onnistumisen tärkeää, koska tuota, no, niin ajatellaan, että äh, selkeästikään kilpeläiseen ei luotettu, koska koko kesä siellä on haettu, haettu uutta ykkösmailivahtia, niin mitä jos tuo Irvingin epäonnistuu, niin... Millaisella itseluottamuksella se kilpeläinen oikeasti pystyy sitten pelaamaan, kun tietää, että ei, ei häntä kukaan, sinne, kukaan siinä ruudussa haluaa enää pitää selkeästikään. Tähän ei luoteta, niin ei se kauhean, kauhean messeva ilmapiiri voi olla yksinkertaisesti. No ei kylläkään, kun urheilulehtikin sanoo, että henkinen kestävyys kuitenkin lähinnä suomisarjan tasoa. Mutta tota, läpimurto pelaaja, viimeinen on päästään kohtaan nukkumaan. Läpimurto pelaaja, kyllä se on, jokerit, kuoli niitä loukkaantumisia viime kaudella, niin siellähan esimerkiksi Antta virtaattiin esille tämän salmisen. Ja muutenkin tämän, tämä katras, ketä siellä on, just viime kaudella päässyt pelaamaan, niin uskoisin, että sieltä voitaisiin löytyy sitten. No siinä on mm. aika tasavahvoja jätkiä monta siinä on niitä ol, lam, Lamperilta hänikäisiä, salmisia, mitä mm -hmm. näitä kaikkia nyt oli. Joo. Mä nostan siltä osastolta ju, just nimenomaan Matti Lamperin esille. Viime kaus oli vähän loukkaantumisia, me ei oikein päässyt kunnolla pelaamaan. Pelas vain 19 ottelua, kun tosiaan loppukausi meni loukkaantumisten takia pilalle. Nyt on kesä vetänyt aika ilmeisesti hyvää treeniä ja on aika, ainakin tuntuu, että niissä harkkapeleissä on aika, oli aika liukalla jalan liikenteessä. Et, et, et, Semmoinen energinen, paljon takkalaava pelaaja, mitä on myös mielenkiintoista katsoa, että on tosi viihdyttävä, viihdyttävä kaveri, joka osaa myös tehdä sen kiekon kanssakin jotain. No, saa, jos siltä tuntuu, niin saatte syyttää minua helposta valinnasta, mutta tota, no niin, en mä tiedä. Mä katselin just tätä, näitä, näitä jätkiä siellä, niitä hyökkäyspää, tuota, pentuja siellä, mikä on tyrkyllä siihen kokoompaan, no, niin en mä jotenkin osannut tehdä heidän välille eroa. Sitten toi Pakistanin, niin Esa Lindeliä tietysti oisin voinut tarjota tähän, että hän on varmasti loukkaantumista sattuisi se ensimmäinen, joka sinne kutsutaan varsinkin kiekolliselle osastolle. Mutta sitten tajusin, että hetkinen, jos povaan teuvot eräväistä jokereiden MVPksi, mikä tarkoittaa, että hänen täytyy olla liikassa liikan yksi suurimpia tähtiä, niin pitähän hänen nyt, Herran Jumala, tehdä läpimurto tasolle samalla mm. siinä. Niin. Nappaan hänet siihen kohtaan myös, että se Se oli valkinen, sen liittyy ja se valinta. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Niin Joo, kyllä vähän syyllinen olo on, mutta <lacht> ei, ei voi mitään. Niin se, tulee, niin se tulee minun silmissäni menemään. Mutta tässä on mittava liika ennakkomme. Tehty jokaista joukkoista puhuttu enemmän tai vähän, tai sekä koetettu lähteä sekä posin kautta, että sitten on osoiteltu aukkoja, että tosta ainakin menee rekka läpi. Hmm. Sekä sitten liuta yksilöitä, joita kannattaa seurata ja katsoa, että miten, miten hyvin oltiin väärässä ja kuinka monessa eri suhteessa. Mutta kiitoksia teille, hyvät herrat. Ja tota, no, toivon mukaan Ilari ehtii kauden mittaan meidän mukaan ja muuta kiiretään kerkiä, Mutta tota, Miikan kanssa ainakin jatketaan sitten jaksossa numero Kyllä. 31. Kysykää, kanava. Kysykää kanavaa. Erkki 30-vuotias ekonomi Tampereelta ja Tappareelta. Taitaa jäädä nyt sitten suomalaiseen jääkiekkohistoriaan. En tiedä sitten, että miten Duff on Onko siellä makuhuoneessa sitten masokistisia piirteitä? Onko piikkikorko suussa? En tiedä. Enkä oikeastaan haluakaan tietää. Tai en tiedä, vaikka haluaisinkin tietää. En ole hänen vaimoa noin. Sieltä painaa palolla takatolpiltä. Jos Mulkonen... Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin me voimme tehdä jotain tahallista. Mä ilmoitan, että mä lyön turboa, jos pelaa tätä vuotta. Alexander Salakon on huikeassa vireessä. sen näkee kaikki nyt, ketä näitä pelejä on käynyt katsomassa. Miten uskot, että herra jaksaa? illasta toite, toiseen tuommassa kiekko-sateessa? Hyvin. Kun hän pitää, kun minua rokana että jos te niin kyllä se jäisi Kuva. Luemme nyt on